Ja, god morgon och varmt kom och välkomna till fredagsfrallan. Det här är Janne Holmbom och idag mina vänner är det alla hjärtat. Du röda rosor. Vill jag tänka dig Tio röda ro in är mig e röda, röda You listen to the Friday Brunch lyssnar på Fedaskrallan Ja, Valentinsdag. Grattis Valentin på namnsdagen. Alla hjärtans dag som alltid infaller, infaller den 14 februari. Valentin, ett internationellt mansnamn som har använts i Sverige sedan 1400-talet. Valentin betyder stark eller frisk. År 2003 fick. 136 pojkarnamnet. Bara av 13 fick det som tilltalsnamn. Valentin. Och hela det här programmet fredagsfrallan kommer gå i Valentins eller alla hjärtans eller rent av kärlekens Te tecken. Vi varvar med musik och med dikter och lite berättelser. En av dem kanske mest berömda kärleksdikterna genom tiden tror jag, vi tar oss starta med. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling's buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Ska jag det liknar en sommardag. Du är mer ljuv och mer älsklig ändå. Som Asplunds översättning av William Shakespeare's dikts sonett 18 från 1595. Love you. Du lyssnar på Ja det gör jag och det är med mig Jan Holm om i studion här på Alla hjärtans dag. Jag har bestämt mig för att vi bara ska sprida lite kärlek och lite värme idag jag. Det, det kan vi väl behöva. Det var minus 10 när jag rullade hemifrån i morse så värme det skriver jag under alla dagar på året. Vi firar då Alla hjärtans dag, men vi firar också Alla hjärtebarns dag, en viktig dag nog också. Och så firar vi också vintercyklingens dag, eller vintercyklingens, vintercyklingens dag. Det är något jag ska bara prova på så småningom här tror jag. Ah, men alltså jag kan ju inte, jag fortsätter. Vi tar Gustav Fröding, en vacker svensk kärleksdikt. Och, med naturromantik. Där björkarna susa sin milda sommarsång. Där skola vi bygga oss nästa någon gång. Där vinden går viskande sakta och varm. Där väljer vi vila i varandras arm. En enkel, vacker och romantisk perfekt för den som älskar natur och längtar efter en Framtid. Tillsammans. Vinden går lojt genom städen Varven vilar och väntar Asculta i branschen del vänner vi. Du lyssnar på fredagsprallan. Oh, alla hjärtans dag. Ja, jag känner som Valentinsdag. Den firas ju då den 14 februari varje år. Och det är en dag då vi människor ska visa kärlek och uppskattning för våra nära och kära. Traditionellt sett är det en dag då... Har uttryckt sin kärlek genom att ge varandra blommor, choklad, kort eller andra gåvor. Dagen har sina rötter i kristna traditioner. Och det sägs vara uppkallad efter Sankt Valentinen, en präst eh, från Rom. Ja, vi kan återkomma till honom. Med tiden har det utvecklats till en mer kommersiell och global högtid som firas på olika sätt i olika länder. Förutom romantisk kärlek kan dagen också handla om vänskap och uppskattning. Inte minst så viktigt i dessa dagar. Och många gånger så ger man kort eller presenter till både vänner och familj. Jag vet att jag inte är någon skönhet eller så. Du är allt jag har och allt jag blir om. hoppas, tror och vill allt. Jag var ja en jag älskar dig så. Escuchas el brunch del viernes på alla. Ja, alla hjärtans dagar. Du är min dröm av Karin Nu Några råder. Du är min dröm som jag drömmer fast öppen står min dörr. Fast dagen själv är alarmet från dem som lever och dö. Du är min song och min saga. Du är min blomdoft. I vår. slår våren ut Marken blir grön igen Kärlek Högt på ett berg står en katte för kärlek och Du hör på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrallan. Och vi fortsätter våran kärleksbombningstimme. Men jag pratar lite mer om Valentin. Som är också är dagens namnsdagsnamn. Sankt Valentin säger man. Ja, det är faktiskt en ganska mystisk figur. Och det finns ett otal legender om honom. Han sägs ha varit en präst eller möjligtvis en kristen biskop om han tros ha levat runt 200 talet efter Kristus i Rom. Vid en tid då kejsar hände Claudius den andra. En av legenderna säger att han var en hemlige vickselförrättare. Den mest berömda berättelsen kanske för när kejsar Claudius den andra förbjöd unga män att gifta sig eftersom han trodde att ogifta soldater var bättre i krig och bättre krigare så tänkte Valentin trotsade han förbudet och fortsatt viga par, älskande par i hemlighet. När detta upptäcktes då blev han kastad i fängelse och avrättad just den 14 februari vilket ledde till att han... Senare blev Helgon förklarad. En annan legend berättar att Valentin, medan han satt fängslad, blev vän med fångvaktarens dotter som var blind. Genom bön och tro ska han ha återgett hennes synen. Innan han avrättades ska han skrivit ett brev till henne där han avslutade med orden från din Valentin. En fras som lever kvar i dagens Valentinkort. En tredje historia beskriver honom som en kristen som hjälpte förföljda kristna och vägrade att avsäga sin tro, vilket ledde till att han avrättades. Ja, men Hur blev han, hur blev han då kopplad till kärlek? Ja, på 1300-talet började den engelska poeten Geoffrey Chaucer koppla ihop Sankt Valentin med kärlek i sina dikter, vilket gjorde att dagen fick en romantisk betydelse. Så som vanligt litteraturen och en poet har vi att tacka för det härliga här i livet. Senare under 17- och talet blev det populärt att skicka kärleksbrev och kort på Valentindagen. I val idag är Sankt Valentin skyddshelgon för älskande, äktenskap och lyckliga relationer. Och hans dag firas idag över hela världen. Och varför inte en dikt då ifrån den viktorianska eran utav Elizabeth Barrett Browning? How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height. My soul can reach when feeding out of sight for the end of being and idle grace. En djup kärleksförklaring som känns tidslös och helt evig. Forever. Nu lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör det. Fredagsfrallan, alla hjärtans dag. Så kan jag inte ha en form kring här. Jag fortsätter med kärleksdiktandet. Det här är lite mera närma. Det här skrev jag för några år sedan. Jag väcktes av dig. Så som så många gånger förut, av din värme och andningslätta vind mot min hals. Det enda som hördes var din sömn och forsens oändliga brus och Amerikaklockans strävsamma stegan. I gräset på ängen göms en harpalt i den andra kullen. Klockan tickar och lodet rör sig. Du rör dig. Drömmer. Jag väcktes av dig redan för många år sedan. Sov min älskade. Och väck mig gärna igen. Kanske egotreppat Men att sig själv för ingen Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja det, gör det. Och vi pratar alla hjärtans dag. Idag den 14 februari. Och vad är det man kan ge? Då? För man ska ju tydligen ge någonting om man känner för det. Rosor. Ja, men rosor. Tiotusen kanske är att ta i, men rosor är... Ja, särskilt röda rosor anses vara extra bra att ge bort på alla hjärtans dag. Eftersom det symboliserar just kärlek, passion och romantik. Och här är några anledningar varför just rosor har blivit den ultimata kärleksblomman. Alltså det är ju en symbol genom historier. Redan i antikens Grekland och Rom var rosen en blomma som förknippades med Kärlek och skönhet. Den var helgar av Afrodite eller Venus i den romerska mytologin. Kärlekens gudinna som enligt myten skapade rosen från sin älskares Adonis blod. Vad betyder då? Färgerna. För färgerna på rosen betyder röda rosor. Kärlek och passion. Rosa rosor, ömhet och uppskattning. Vita rosor, renhet och oskuld. Och gula rosor, vänskap och glädje. På alla hjärtans dag är röda rosor vanligast. Eftersom det signalerar så starka romantiska känslor. Under 1800-talet. När det blev populärt att skicka kärleksbrev och kort, sådana här valentinkort, då, då blev det också vanligt att bifoga rosor som symbol för kärleken. Och det är den traditionen som, som håller i sig. Men rosor är lättillgängliga och finns också över hela världen. De är vackra, de, många av dem doftar väldigt gott och förmedlar känslor på ett klassiskt och elegant sätt. Så om du vill visa kärlek på ett tidslöst och ett romantiskt sätt, en röd ros. Ja, eller en hel bukett kanske. Då är det absolut det perfekta valet. Och kärleken kan beskrivas så här. Utav den gode Nils Berlin. Vad har vi det då här? Det lekfullt kanske. Mera. Jag älskar dig. Det, det är lätt att säga. Och lika lätt att sjunga i en sång. Men jag vill veta... Men vill du veta vad jag mer vill säga så vill jag säga att min kärlek är dig trogen livet lång. You've broken my heart and now you leave me Love of my life Can't you see Take it away from me because you don't know what it means to me. Vi måste ju bryta den här kärleksbubblan också med lite konsumentupplysning så här. Alltså jag, tänker, jag tänker att vi kanske ska beta av saker man inte ska ge bort på alla hjärtans dag. För man vill ju verkligen undvika ett misslyckande. Och du bör tänka efter två gånger innan du ger bort till exempel ett praktiskt presentkort. Menar, ett presentkort kan vara bra, men om det är till en mataffär, bensinstation eller gudförbjuden elräkning, känns det som en skyldighet mer än en kärleksfull gest. Om du vill ge ett presentkort, väl något mer personligt som en spa-upplevelse eller någonting från din älskades favoritbutik. Ja, andra en våg eller gymkort. Ja, Även om din partner gillar träning kan en present kopplad till vikt och hälsa misstolkas som en pik. Det kan lätt kännas som att du antyder att personen behöver ändra någonting på sig själv. 3. Billiga eller slarviga presenter. En sista minuten en present från en bensinmack. Det har väl aldrig hänt. En plastros eller ett standardkort utan personlig touch. Det kan ju kännas lite oengagerat, eller hur? Här är det nog lite mer genomtänkt. Fyra Städsaker eller köksredskap om ni inte är jätte, jätte, jätte önskat En dammsugare, en stekpanna eller nya disktrasor. Det kan ju vara praktiskt, men det signalerar knappast romantik. Undantag. Om din partner älskar att laga mat och har önskat sig en speciell kökspryl, ja men då kan det ju funka. 5. Något som du egentligen är till för dig. Att ge bort något som du själv kommer att få mest glädje av, till exempel en spelkonsol eller en biljett till ditt favoritband. Det kan kännas lite väl, självvisst. Ge något som visar att du tänker på personen som du firar. 6. Arbetsrelaterade saker. En ny kalender, en bok om produktivitet eller en kontorstol är kanske användbart men knappast romantiskt. Spara det till en annan dag. 7. Ett dåligt genomtänkt smycken. Ja, smycken kan vara fantastiska presenter men om det är billigt, plastiskt material eller inte alls i mottagarens stil ja, då kan det ju bara kännas just opersonligt. Ja, men åttan då? Inget alls. Även om ni säger att ni ska inte fira, kan en liten gest som en handskriven lappen, blomma eller ett favoritgodis göra stor skillnad? Ingen vill väl känna sig bortglömd på en sån här fin dag. Och kom ihåg, i krig och kärlek, då är det mesta tillåt. Nu lyssnar på fredagspralla. Ja, det gör jag. Kärleksbombar gör vi förföljt. Men choklad, säger du då? Choklad? Ja, men välklart, klart, choklad kan man alltid ge. Choklad, det är ju... Varför är det så populärt med choklad? Då? Ja, men det är ju det är historisk koppling till kärlek och lyx med choklad. Och sen finns det ju lite sån här afrodisiakum i choklad också och sötma, det är lika med kärlek och det är lätt att ge bort och uppskattas av de allra flesta och kombinationen rosor och kärlek, det är så traditionellt så det, det går liksom inte, det går inte att gå bort, det kan man ge till, till, till vem som helst som man tycker om Är den enda som hemligen ser mig Fast ingen har talat, du vet, du hör till en annan Skänker mig kärlek och dig vill jag stanna mitt öde. Av den värld. Du hör på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja, hela den här veckan har handlat om alla hjärtans dag. Men låt inte för en stund tro att jag har glömt bort dig som inte har din älskade hos dig. Av flera skäl, kanske det mest slutgiltiga skälet att din älskade inte längre finns bland oss. Så till dig tillägnar jag kvällens, eller morgonens är det ju faktiskt, sista dikt. En dikt jag skrev för några år sedan. Du är i vinden nu, min vän. Det finns en vind som alltid blåser. Ibland urstarkt stormande, ibland nästan bara som en knappt märkbar utandning. Men den blåser alltid. Alltid. Eller nästan alltid. För det finns sällsynta tillfällen då vinden stannar upp för att fånga en människas sista andetag. Allt blir vindstilla. Alldeles stilla. Sedan i samma stund en ängels första andetag. Och bort blåser du. Här står vi kvar med vår saknad, men med våra minnen. Du är i vinden nu, min vän. And <laughs> Till you show men jag har i jag vi står för kvalitet och service är du privatperson missa inte ruta